פרק ל"ב אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך אשור ביהודה, על הערים הבצורות ויאמר לבקעם אליו וירא יחזקיהו כי בא סנחריב ופניו למלחמה על ירושלים ויבעץ עם שריו וגיבוריו אשר מחוץ לעיר, ויעזרוהו. ויקבצוהו עם רב, ויסתמו את כל המעיינות, ואת הנחל השוטף בתוך הארץ לאמור, למה יבואו מלכי אשור, ומצאו מים רבים? ויתחזק, ויבן את כל החומה הפרוצה, ויעל על ולחוצה החומה האחרת. ויחזק את המילו עיר דוד, ויעש שלח לרוב ומגינים. וייתן שרי מלחמות על העם, ויקבצם אליו אל רחוב שער העיר, וידבר על לבבם לאמור. חזקו ואמצו, אל תראו ואל תחתו, מפני מלך אשור, ומלפני כל ההמון אשר עמו. כי עמנו רב מעמו, עמו זרוע בשר, ועמנו אדוני אלוהינו לעוזרנו ולהילחם מלחמותינו, ויסמכו העם על דברי יחיסטיהו מלך יהודה. <coughs> אחר זה שלח סנחריב מלך אשור עבדיו ירושלימה, והוא על לכיש. וכל ממשלתו עמו על יחזקיהו מלך יהודה ועל כל יהודה אשר בירושלים לאמור. כה אמר סנחריב מלך אשור על מה אתם בוטחים ויושבים במצור בירושלים? הלא יחזקיהו מסית אתכם לתת אתכם למות ברעב ובצמא למור, אדוני אלוהינו יצילנו מכף מלך אשור. הלא הוא יחזקיהו הסיר את במותיו ואת מזבחותיו, ויאמר ליהודה ולירושלים לאמור, לפני מזבח אחד תשתחוו ועליו תכתירו. הלא תדעו מה עשיתי אני ואבותי לכל עמי הארצות, היכול יאכלו אלוהי גויי הארצות להציל את ארצם מידי? מי בכל אלוהי הגויים האלה אשר החרימו אבותיי, אשר יכול להציל את עמו מידי, כי יוכל אלוהיכם להציל אתכם מידי? ועתה, אל ישי אתכם חזקיהו, ואל יסית אתכם כזאת, ואל תאמינו לו, כי לא יוכל כל אלוה, כל גוי וממלכה, להציל עמו מידי ומיד אבותי, אף כי אלוהיכם לא יצילו אתכם מידי. ועוד דיברו עבדיו על אדוני האלוהים ועל יחזקיהו עבדו. וספרים כתב לחרף לאדוני אלוהי ישראל ולאמור עליו לאמור. כאלוהי גויי הארצות אשר לא הצילו עמם מידי, כן לא יציל אלוהי יחזקיהו עמו מידי. ויקראו בקול גדול יהודית על עם ירושלים אשר על החומה, ליראם ולבהלם, למען ילכדו את העיר. וידברו אל אלוהי ירושלים כעל אלוהי עמי הארץ, מעשה ידי האדם. ויתפלל יחזקיהו המלך וישעיהו בן אמוץ הנביא על זאת, ויזעקו השמיים, וישלח אדוני מלאך, ויכחד כל גיבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור, וישב בבושת פנים לארצו, ויבוא בית אלוהיו ומציעי מאיו, שם הפילוהו בחרב. ויושע אדוני את יחזקיהו ואת יושבי ירושלים מיד סנחריב מלך אשור ומיד כל וינעלם מסביב. ורבים מביאים מנחל אדוני לירושלים ומקדמות לחזקיהו מלך יהודה וינשא לעיני כל הגויים מאחריכן. בימים ההם חלה יחזקיהו עד למות ויתפלל אל אדוני ויאמר לו ומופת נתן לו ולא כגמול עליו השיב יחזקיהו כי גבה ליבו ויהי עליו קצף ועל יהודה וירושלים ויכנע יחזקיהו בגובה ליבו הוא ויושבי ירושלים ולא בא עליהם קצף אדוני בימי יחזקיהו ויהי לחזקיהו עושר וכבוד הרבה מאוד, ואוצרות עשה לו לכסף ולזהב ולאבן יקרה, ולפסמים ולמגינים ולכל כלי חמדה, ומסכנות לתבואת דגן ותירוש ויצהר, ואורבות לכל בהמה ובהמה, ועדרים לעבירות. וערים עשה לו, ומקנה צאן ובקר לרוב. כי נתן לו אלוהים רכוש רב מאוד. והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון. וישרם למטה מערבה לעיר דוד. ויצלח יחזקיהו בכל מעשיהו. וכן במליצי שרי בבל המשלחים עליו לדרוש המופת אשר היה בארץ עזבו האלוהים לנסותו לדעת כל בלבבו. ויתר דברי יחזקיהו וחסדיו הינם כתובים בחזון ישעיהו בן אמוצא הנביא על ספר מלכי יהודה וישראל. וישכב יחזקיהו עם אבותיו ויקברוהו במעלה קברי בני דוד וכבוד עשו לו ומותו כל יהודה ויושבי ירושלים וימלוך מנשה בנו תחתם